Звичайне лицемірство, яке так утруднює зрозуміння суті його справжніх думок і намірів. Головне правило – не наживати ворогів серед підлеглих, тому жодної різкої фрази про свої говориться тільки те, що тобі хочеться почути, приємність для дружніх вух, для дружнього слуху. Начальство існує для того, щоб створювати щасливу атмосферу. Так твердохліб опинився в кабінеті Савочки, де мав відбутися сеанс – Великого хитрування. Не нічого б не помітив за сонними очицями, нічого й не вловив би ні на широкому савочиному лиці, зовні байдужому і непорушному, ні в незграбній постаті, що не знала різких рухів і виразних жестів. Але твердо хліб, попри його позірну неуважливість і хронічну відсутність жвавості розуму, Виразно бачу, як все у саватці міниться, пересмикується, перегулюється, кажучи словами великого поета. Брижа, ракова шийка, п'явкоподібні корчі не матерії і не духу, а натури чи що. Ні того, що зветься людськими почуттями, ні мозку для мислення. Що почуття? Що мозок? Яка від них користь? Хитрощі замінювали Савочці все. Зараз Савочка щасливо вдаватиме неймовірну симпатію до хліба, повагу і задоволення від взаємного співробітництва і нинішнього щасливого спілкування. Він теж має належно зіграти свою роль, щоб у цьому кабінеті запанувала атмосфера довір'я і взаємного захоплення. Єдність, що впадає в око, ось наш ідеал. Очі саводчині пурхали понад твердохлібом і поза твердохлібом. Вони бачили те, що для простих смертних приховане і недоступне. Однак між тим заковим пурханням і буденністю вимовлених слів, контраст і неспівмірність були вражаючі. Кріпко мене прихопило. Здоров'ячко дає пробукстовки. Традиція не порушувалася. Скарги на здоров'я, самоприниження, кілька листивих слів на адресу співрозмовника, і непомітний кольчик, шпичичка, загорнута в обцукрену вату. За усталеним сценарієм твердо хліб мав би трішки поспівчувати салонці але непомітно затегарячи вихваляти здоров'я, енергійність і гідну працьовитість свого начальства. Але він мовчав. Гідність і стриманість проти крутійства. Хтось же повинен їх виказати. «Ай, та в нас не похворієш, не похворієш. З реанімації довелося вискакувати». Твердохліб мав сплескувати в долоні і демонструвати подив, але він не демонстрував. Терпець урвався навіть савацю. «Синок, а все через тебе, до речі?» Про це твердохліб здогадувався, тому вважав недоречним виявляти подив. Він сидів на диванчику, всадований туди савочкою. Диван привілей начальника відділу, власне привілей савочки – бо тільки в нього в кабінеті навіть серед начальників відділів. Гнув і перегнав у пальцях конторську скріпку, яку машинально захопив зі свого кабінету. Спокійно дивився на салочку, а у голові набридливо крутилося юриспруденція, юрис, юриспруденція, поведенція, заподенція, індульгенція, Чепухенція. Зі мною все гаразд, сказав він, щоб спекатися на бридлової гри слів. Я в порядку? У савочки роздулися ніздри. В ті поживи чи від гніву. Однозначної відповіді не було. Синок, до твого відома. Тебе хотіли розбирати на бюро? Мене? Розбирати? ви ж семи братова немає в Києві. У семи братова є заступник, не читалюк, ну ти ж його знаєш. Але я люблю гармонію. У нашому відділі не можна допустити відхилень. Це натяк, спокійно поцікавився твердо хліб. Але я не відхиляюся, не відхилявся. Не довести до кінця доручену справу це відхилення. Ніякої справы не было. Підозра – это не справа. В руках у савочки выникла газета. Звідки и як таємниця, Фокус. Цирк. Оснарис простоличного слідчого. Читаємо. У Юрия Даниловича есть замечательные для следователя качества. Имея минимум данных, строить далеко идущую версию. Чу Далеко і при мінімумі. Є запитання? Запитань немає, сказав твердо хліб. І почав розповідати Савеці про кострицю. Коли дійшов до п'яти п'ятикарбованців, які платять професорам за кожну консультацію, його зупинено досить рішуче. А я працюю за саму зарплату і не скаржуся. Сижу на діючому вулкані мало не голяком, а поскаржитись нікому. Що є гвоздь нашої діяльності? Порядок. І ще раз порядок. Є сигнал. Треба перевірити. Сміливо і самовідпина. На красиві очі дивитись не можемо. Людина для нас тільки в минулому. Бо корінь усіх злочинів там. Злочинець приходить у день сьогоднішній після злочину. Отже, те, що сьогодні відкидаємо безпощадно без мягко тилостей интеллигентской железной рукой. А ты, сынок, поддайся интеллигенции. Интеллигенция ж...